Зірвався, мов ошпараний, та з хати вибіг, і взявся від страху подвір'ям гасати. Чув він, як то колють, казали хлопці, то як голкою долоню пронизати, і ще гірше, ні, ні, ні. Отака була предибенція. А тепер дали їжу свині, кури на сідалок загнали, вечір розпорощував над їхнім двором чорні крила. Іван ждав ночі, щоб до батька вийти, куфайку чи кожуха винести – навіть поскаржився що спати хоче, з дороги втомився. Та мама, як на ліжко всілась, не роздягаючись чогось, довго втузилась та зітхала, а тоді сказала раптом Та йди вже, поклич того гантипаку, знаю, що хочеш. А хіба я вам зов'ярка яка? Ну, Іван митю ноги на плечі та майже підцюпцем з хати. Батько вже на лавці влігся, ноги підібгав. Не повірив спершу, що мати панаска кличе. Та кличе, кличе, їй богу, тату, аж заходився Іван. А серце його з грудей отут -от вискочить. То нічого, що слабий. Видно, мама багатсько способів знає, як от боляче крахувати. Головне, у нього батько є, як у всіх полюдських людей, як у Петра, Славка чи Ігорка, Макогонового, Дурноватого навіть. А чи він гірший от того Ігорка? Іван вів обережно під руку батька до хати. Вечер розсліли над ними своє сьоме небо, густо поцяцьковане вже зорями. Що теж ж раділи і підморгували Іванові? «Що ти робиш, Іване? спитала ніч. Іван був вельми втішений цим запитанням. Батька хати тебе відказав Іван. «Мого, тата, мого?» Він переступив поріг і спанився. Чомусь подумалось, як то батько вперше до поріг переступив. Сміливо чи тож ніяковів? Може, й боявся, хоча навряд. Коли то було? «Як мене на світі не було», – подумав Іван. «Як тобою і не зачиналась», – сказав йому хтось. Якби колись він би оглянувся, щоб побачити того, кому належить цей голос. А тепер-ка вже звик. У хаті мама озвалася з їхньої кімнати. Сказала, що може покласти цього чоловіка, цього нічліжника на ліжкові, що стоїть в кухні. Там вона постелила, а як хоче їсти, то хай Іван перенесе сала або кислого молока. «А я вже лягла спати», – сказала мама панаска. «То що їстимете, тату?» – спитав Іван. «Молока можу випити». Іван дивився, як батько п'є сквар та кисле молоко. Руки в нього дрижали, і молоко потекло по бороді. Іванові хотілося багато що спитати, але він тільки дивився на батька. «Завтра поговоримо», – подумав. Іванові тієї ночі довго не спалися. Все думав, чого ж таки з батька, в батька тьмяні, ніби аж сиві очі? Чого він так бухикає? Чогось думалося, можливо, що й мами не сплять? Мозвати, спитати, але ж про що? Що мама розсердяться, то їх обох проженуть. Хай, він пережде цю ніч. Ходи сонце до мене?» – подумав Іван. Тепер ніж заснути, рішив, що завтра мусить розказати про батька Зніїді Антонівні. І сусідам, і Тамарця потім розкаже. «Може, і побачиться. Господи, дожити б до ранку. Батько дожив би». Коли Іван заснув, ніч випустила на небо місяця – той слухняно покотився темним небом. Мабуть-то він розбудив Івана. Він устав і тихенько-тихенько став на долівку. Мама, здається, спала. Місяць просіював скрізь вікно і робив ходу блідо жовтою. Іван тихенько прийшов до кухні. Батько спав, тільки важко дихав. Іван поправив одіяло і раптом почув тихий голос. «Ти того синку, не спи цей тобі бачу. Я й справді вернувся умирати». «Прости, що так уже вийшло». «Там у мене в сумці гроші». 5260 і 1 гривня, трохи копійками, небагато. Похорон великий не робіть, тоді вам зостанеться. Рак у мене легень, саркома, докорився. Розділ 6. Паумі. Через місяць і дев'ять днів після пам'ятного конфлікту двох супермоделей Таумі Рембел і Іветті Сімпсоні провідні американські ЗМІ, газети, радіотелебачення, а також іноземні телеканали газети отримали від пресслужби Іветти Сімпсоні повідомлення, що на таке-то число через тиждень призначається пресконференція сеньорити «Міс Іветти» під час якої та має зробити сенсаційну заяву про стосунки обох моделей, викласти її точку зору на конфлікт, а також подальший розвиток подій. Отож, пам'ятна сварка, навіть бійка двох моделюк, що викликала такий інтерес, обіцяла набрати нових обертів. Світлини розлюченої таумі, подряпаної тільки в самих трусиках і ветти, з'явились навіть в африканській пресі – не кажучи вже про європейську і американську. Обійшли чи не всі можливі телеканали і надовго осіли в інтернеті. Та з часом інтерес почав ущухати, тим більше, що обіцяного судового позову не було. І ось новий кидок палива у грубку. Інтерес підігрівало й те, що прес-конференція була призначена біля одного з маєтків Таумі Рембел – триповерхової будівлі – Поєднання старовинного середньовічнього замку з модерном у містечку за якихось 40 кілометрів від Нью-Йорка і за кілометр від берега Атлантичного океану. Природно, що з самого ранку спекотного червневого дня містечко Інесфорд було переповнене репортерами і телеоператорами. Маєток замк Таумі-Рембел розташовувався на невеличку пагорбку, з якого можна було уявити, відкривався чудовий краєвид на простори штату Нью-Джерсі, де поля сусідили з невеличкими лісками, з серпанком від Передгір'я східного краю Аппалачів, а з іншого боку безкраї океанські простори. Шоколадна тигриця Чорна Пантера знала, де будувати собі маєток. Один із баєтків, бо ще мала будинок у Флориді, будинок-замок під Лондоном і розкішну дачу на улюбленому Лазуровому березі. У натовпі, який зібрався на невеличкому, наче спеціально залишеному для них пустирі обіч маєтку, знаходився Стенлі Кройберг, головний редактор. Він вирішив прибути сам і побачити, що відбудеться. Загибель Натана Роуза, не тільки його підлеглого, найкращого журналіста його видання, а й давнього друга, вже кілька місяців не давала Стенлі спокою. Смерть Натана пекла йому як рана, що вперто, незважаючи на час і ліки, не хоче загоїтись. Він не вірив, не міг повірити, що Натан покінчив життя самогубством, викинувшись із вікна Нью-Йоркського хмарочоса. Видиво друга, чиє тіло геть розтрощене лежить на асфальті, не раз і не два з'являлось за цей час перед його очима. Поставала їхня остання розмова і дивна розповідь Натана про загадкову історію, з'яви на подіумі піднесення Таумі Рембел, про його поїздку в містечко, де вона ніби навчалась чи навчається в коледжі. Історія перебувала... потребувала завершення, могла стати вибухом бомби, але... Але Стенлі не міг і собі признатися, що він боїться. Боявся давати году справі, боявся продовжувати журналістське розслідування. Дивний холодок поселився у нього за плечима. Більше того, було відчуття постійної незримої присутності когось чужого, де б він не був – у редакції, вдома, навіть на освітських раутах. Він міг їхати у машині і раптом відчути, що хтось є на задньому сидінні, хтось ще один, крім нього – він обертався і нікого, звісно, не бачив. Не бачив і в під'їзді будинку, де мав пристойну шестикімнатну квартиру. Часом йому здавалося, що хтось підходить, стоїть і дихає за дверима його редакторського кабінету. Але там сидить у приймальні його секретарка, першокласна красунечка, чого гріха таїти, його коханка Мері Кренсвора.